A városon kívüli motelszobában kezddi el tanulmányozni a törvénykönyvet. Szenzációs lesz! Vini első ügye. Szóval, miben segíthetek? Hm? Semmiben? Nem. A gős hangjára riadnak fel álmukból. Mi a Egy vendéglőbe térnek bereggelizni. Hé, hey, jó reggelt! Mondja csak, mi a helyzet ezzel a dopártya szaggatóan hangos, fűsértő fütyüléssel hajnali 5 óra 30-kor? Hát az a gősip. Fenn a fűrész Jelzi, hogy ideje felkelni. Több kilométerről is hallani. Mind a kettő Igen. Reggeli? Uh -huh. A reggeli ebéd vacsorából ez a legjobb. Kettőt. Uh -huh. Mi ez itt a tányérban? Nem hallott még a daráról? Ugyan már hogy ne hallottam volna a daráról, csak még nem volt szerencsém élőben találkozni vele. Egen. Megkóstol a szívem. Csak utána, hát... Amúgy miféle tara ez? Kukoricából készül. a hívják. Puliszka? Mm. Mm -hmm. mm. Hogy kell megfőzni? 15-20 percig vízben áztatja, tányéra kenő, és vajat tesz hozzá. Mm -hmm. Na, megeszed vagy nem? Első nap a tárgyalóteremben. Itt van az ügyvédje. Én vagyok az ügyvéd. Ah, harmadik Jim Trotter, Bicsőmegy államügyészen. Mész szerint legár gyergen Béni, az első Brooklynból. Örülök. Ah. Meghozzák a két vádlottat is. Ők azok. Vini, szervusztok! Álljanak fel, Csemberlem Heller bíró tiszteletére! A Bícs megyei bíróság ezennel megkezdi ülését. Üljenek le! Az első ügy alabama állam kontra William Robert Gambini és Tandy Marcus Rothenstein. Stein, ez nem tud olvasni. Ügyvédő úr, a kliensei gyilkossággal vádolják. Önök mi felállnak elő? Bíróra úr, a védencsel... Álljon fel, ha beszél. Az előbb szólt rám, hogy üljek le. Amikor a bírósághoz beszél, szépen feláll és tisztán érthetően fogalmaz, világos? Elnézést. A védenceim tehát... Mi van magán? Ha? Mi van magán? Hát, hogy is mondjam, csak ruha. Ha. Nem igazán értem a kérdést. Ha így jelenik meg a bíróság előtt, ahogy, azzal nem csupán engem sért meg, hanem az egész köztiszteletben álló bíróságot. Szíves elnézését kérem, uram, de én így szoktam öltöztetni. Legközelebb, ha feltűnik a teremben, nézzen ki ügyvédi esetben. Fésülködjön meg, és vegyen öltönyt hát. meg nyakkedőt. És az az öltöny ne legyen ám akármilyen, csak szövetből. Megértette? Világos? Hogy ne? persze, Birol. Rendben tehát, az ügyfelei minek hallják magukat? A védenceimet meglepetésszerűen érte ez az egész. Azt hitték, hogy egy mezei tonalkonzerv lopásért tartóztatták le őket. Ezt hogy értsen? Szóval ártatlanok? Nem, épp ezt próbálom elmagyarázni. Nem érdekelnek a magyarázkodásai. Alabama államban mindennek megvan a maga rendje. A pernek ebben a szakaszában a vádlottnak kell nyilatkoznia a bűnösségéről. Világos? Igen, de medelősen zűrösnek tűnik ez az eset. Gambini úr. Tudja, a védenceim... Gambini úr. A bíró magához inti vinnit. Egész közel menjek? Igen? Nem várok öntől egyebet csupán egy igen egyszerű választ, egy igen egyszerű kérdésre. Kétféle felelet lehetséges, bűnös vagy nem bűnös... Az ügyfeleim nem követtek el semmit. Újabb törés következett be a kommunikációs láncunkban. Ha jól látom a helyzetet, ön át akar ugrani egy tárgyalási szakaszt, hogy a bizonyítási folyamaton túllépve felmentésért folyamodjon? Nos, nem vagyok hajlandó átformálni a teljes jogi procedúrát, csupán azért, mert ön kivételesen abban ritka helyzetbe került, hogy magukat ártatlanak valló tetteseket véd. Tehát ki ne a száján más, mint hogy bűnös vagy nem bűnös. Nem kell hozzá se kommentár, se érvelés, se vélemény. Ha bármi mást hallok a bűnös vagy nem bűnösen kívül, azt védségnek tekintem. Még egy árva krákogást sem akarok hallani. Remélem világosan beszéltem. Tehát minek vallják magukat az ügyfelei? Az az érzésem, hogy kezdem már is Nem, afelől erős kétségem van. Ön az imént megsértette a bíróságot. Kívánja védségét már is megtuplázni? Nem bűnösök. Köszönöm. Az óvadékot 200 ezer dollárban állapítom meg. Az előzetes meghallgatást holnap reggel 9 óra 30-ra tűzön ki. Teremszolga, legyen szíves Gambini őrizetbe venni, az ő a 200 dollár. Jöjjön velem, kérem! Álljanak fel, míg a bíró úr eltávozik! Ugyanabba a börtönbe viszik, ahol a fiúkat is fogva tartják. Liza leteszi érte az óvadékot, és a kapuban várja. Nagy felelősséget válasz magadra ezzel a gyilkossági ügyjel. Ha elcseszed azokat, a srácokat megsütik. Tudom. Ezek szerint tudod, hogy mit csinálsz? Igen, azt hiszem, tudom, hogy mit csinálok. Csak mert tegnap úgy tűntél, mint aki elvesztette a vonalat. Hogy történhetett? Még újszerű nekem egy ilyen tárgyalás, de majd közben belejövök. Menet közben akarod megtanulni? Igen, képzeld. Hát nem tanítottak meg az egyetemen? Nem, ott másokkal foglalkoztunk. Szerződésekkel, fordításokkal, hitelesítéssel. A jogi eljárásokra az az iroda tanít meg, amelyik alkalmaz. Vagy elmész a bíróságra és figyelsz. Miért nem értem mentél el a bíróságra figyelni? Azért. Az apád műhelye meg a meló mellett mégis mikor tudtam volna elmenni? Gondoltam, az idén nyáron kiveszek egy pár hónapot. De végül is, nem nagy kurszt. Ez egész biztos? Igen, egészen biztos. Hm. Egyszerűen nem értem, hogy lehet ilyen biztos abban, amiről valójában dunszott sincs. Ez is egy eljárás. Nem bonyolultabb, mint egy csere. Tudod, a karburátor cserénél az az első lépés, hogy leszeded a karburátort a motorról. Ja. Ha netán kihagyod az első lépést, ne lepődj meg azon, hogy könnyedén kiejteted a kezedből a Hát ami beleesik a karburátorba, belegurul a hengerfejbe, és akkor cseszheted. Így tanulod meg a saját károdon, hogy előbb a karburátort kell leszedni. Pont ez történt ma velem is, a saját káromon tanultam. Amúgy kifejezetten jó leckének találtam. Értem. És én segíthetnék neked valahogy ebben a tanulási folyamatban. Igen. Te csak mindig válts ki. Mm. Sajnos nem álmódonkban téged folyton kiváltani, mert már így is beváltottam a csekjeink felét. Nem akartam beváltani őket, de téged sem akartalak szarba hagyni, és amikor megpróbáltam pénzt szerezni, csúnyán átvertek. Hát, beváltottam a csekkeket. Hé, hé, hé, hogy érted azt, hogy átvertek? Azt mondod, átvertek? Mm. Egy helyi kocsmába mennek. Minden szem rájuk szegeződik. Liza rámutat a férfire. Üdv! Vincent Legerdje béni Ő pedig J.T. J.T.? Ha jól tudom, maga meg Liza tegnap fogadta 200 dollárba, amit ő megnyert, én jöttem begyűjteni. Legalább két fejkülönbség van kettőjük között, J.T. javára. Mit szólnál hozzá, ha segberugnálok. No, lám, egy ellenjavaslat. <gül> ez az, amit mi ügyvédek, ugye én is az vagyok. Szóval ez az, amit mi ellenjavaslatnak hívunk. Lássuk csak, igen, nehéz döntés elé állít. Egy segberugást vagy 200 dollárt válaszol. Hm? Mi a véleményed? Az igazat megvaló, rám férne egy jó kis segberugás. Hm. Beérem én a 200 dollárral is. <gül> Csak a holttestemen át. Örökösen újabb feltételekkel állunk elő, he? de spondját rá, íme az én ellenjavaslatom. Ragaszkodik hozzá, hogy végleg kipurcantsam, vagy az is elég, ha kipaszírozom a szart magából. Álmodban öreg? Nyaj, ne nem nem, nem, nem, nem, valóságban. Ha tényleg kipasírozom az szart magából, megkapom a pénzt? Te akarod kipasírozni a szart belőled? Igen. Ha sikerült, ijed a pénzt. Rendben. Vegyük át még egyszer a tényállást. A választási lehetőségeim a következők: vagy segberugatom magam, vagy B variáció, én rúgom segbe magát, és be a a A B variánsról szavazok, segberúgom magát, és begyűjtök 200 dollárt. Most akarsz bunyózni? Igen, de előbb hadd a pénzt. Megvan a pénz. Jól van el, hiszen csak utassa meg. Meg tudom szerezni. Meg tudja szerezni? Helyes, szereze meg, és majd akkor bunyózunk. A börtön udvaron. Már az elején ez. Egész egyszerűen csak annyit kellett volna mondani, hogy bűnös vagy nem bűnös. Ez még a mi képességeinket se adja meg. És? Akkor mi van? Hogyhogy hogy mi van? Láttad, mi történt, és még így is kitartasz mellette? A fenébe is mégse rúghatom ki. Elvégre családtak. És különben is, amilyen állapotban az anyám van... Én megértem, öregem. De inkább meghalsz? Anyád nem buknak jobban a ha meghalnál? A vini kap még egy lehetőséget. Szerintem bármire képes. Gyere, nem, dévetsz! Pofa be, és indulás! Hallgass ide, Stan. Te még nem láttad a ket akcióban. Ezek a népek imádnak vitatkozni. Csak ezért élnek. Az én szüleim is vitáznak, mégsem jó ügyvéd. Szen! Én már hallottam őket vitatkozni. Higgy nekem! Ők csak amatőrök. Este a motelszobában. Ez csöpögés, amit hallok? Igen. Nem te voltál a fürdőben utoljára? És? Kinyitottad a csapot? Igen. Akkor miért nem zártad el? Hidd el, hogy elzártam. Ha elzártad, akkor miért hallom, hogy csöpög? Az még sosem merült fel benned, hogy hiába zársz csapot az attól még csöpög. Nem, het. mert ha egyszer elzársz egy csapot, az nem csöpög. Az is lehet, hogy eltört. Azt akarod bemesélni nekem, hogy eltört? Igen, képzeld, eltört. Biztos? A nyakam teszem rá. Hát, ha csak nem fordítottad el, eléggé. Eléggé elfordítottam. Hogy lehet ilyen biztos benne? Ha kézbe veszed a használati utasítást, meglátod, hogy ennek a bizonyos csaptípusnak nagyjából 3-6 kilopont közt van a forgató nyomatéka. Én mindig a maximálisan megengedett erővel fordítom el. És mi a biztosítéka arra, hogy tényleg a legnagyobb erővel fordítottad el? Mert egy roughsman féle 10-19-es szabványos és hitelesített nyomatékkulcsot használtam hozzá. Ugyanígyet alkalmaznak az energetikai fizikusok és a nasa -mérnökek. Nos, ebben az esetben honnan veszed, hogy ez az eszköz pontos? Mert egy század másodperccel azelőtt, hogy a nyomaték kulcsot a csaptelepre illesztettem volna, az Állami és Szövetségi bizottság elnökségi tagjai saját kezülek kalibrálták csak azért, hogy tuti francum pontos legyen. Mit jelent az, hogy tuti francum pontos? A féles szakmai zsargon. Azt hiszem, tényleg eltört ez a szar. Hajnalodik. Elköltözünk. A következő tárgyalási nap. Az ügyész tanúként hallgatja ki Mrs. riley -t. Aztán két hangos pukkanást hallottam, mintha játék lett volna. Felnéztem, és két fiatal embert láttam az üzletből kirohanni, akik beugrottak egy zöld kocsiba, aminek fehér lehajtható teteje volt, és mint a villám elhajtottak. Mrs. Riley, ezt a két fiatal embert látja most a teremben? Igen, látom. Volna szíves rájuk mutatni, asszonyom. Ott ülnek velem szemben. Értem. Mrs. Riley, ez az a kocsi. Egy fényképet mutat neki. Igen, uram, ez az. Köszönöm, asszonyom. Kérem, vegyék jegyzőkönyvbe, hogy Mrs. Constance Riley azonosította a a kocsiát. Mr. Tippon következik. Épp a reggelimet csináltam. Láttam azt a két suhancot bemenni a boltba. Aztán később egy lövést hallottam. Kinéztem az ablakon, ők épp akkor rohantak ki, beugrottak a kocsiba, és elhajtottak. Ez az a kocsi? Neki is mutatja a fényképet. Igen, ez az. Köszönöm, uram. Mr. Crane van a tanúk padján. Tehát látta a két fiút kirohanni a boltból, beugrani a kocsiba, és elhajtani. Igen. Elviharzottak, csak úgy porzott utánuk az. Köszönöm, uram! Utoljára a serifet kérdezi, aki a jegyzőkönyvből idéz. Megkérdeztem, ő tette mire azt felelte, én lőttem le a boltost. Még egyszer rákérdeztem, és ő újra azt felelte, én lőttem le a boltost. Bíró úr, nincs több kérdésem. Gambimi úr, tessék! Hozzáfűz valamit? Mit? Kire gondol, uram? Ne engem kérdezzen! Uh, nem, uram. Uh. Uh, a tanú eltávozhat. Vannak még további tanúi? Nincsenek. Elegendő a bizonyíték ahhoz, hogy tárgyalásra bocsássuk az ügyet. Így az eset tárgyalását most hétfőre, február másodikán 10 tíz órára tűzöm ki. Kabini úr, fel. Nem megmondtam önnek, hogy legközelebb alkalomhoz illő ruhában jelenjen meg? Azt annyira komolyan gondolta? Ismét úton a börtön felé. Miért nem tett fel neki kérdéseket? Kérdéseket? Ugyankinek? Faggadhattad volna őket, ugye tudod? Ha küzdelembe bocsátkozik, talán rég túl az egészen. Észterm, ez itt alapaszott ama. Te meg New Yorkból jössz. Megöltek egy helybélit. Teljesen kizárt, hogy elkerüljük ezt a pert. Liza leteszi az óvadékot és a kapuban várja. Mi a francot csinálsz Vinig. Elcseszed a háztól az ügyet vagy mi. Elmagyaráztam neked né, ha egy kicsit még nekem is szabad bakot lőnöm. Egy kicsit, de sitre vágtak, kétszer. Figyelj. Magamtól is tudom, hogy lecsuktak. Nem kell felhívnod rá a figyelm. Elvégre a mennyasszonyomban. És mint ilyen oszloposan kellene támogatnod és egy kis bátorságot kellene öntened belém. Ezt várod tőlem? Igen. Jaj, ne haragudj, ellenállhatatlan voltál odaben. Na hát, hogy leveted a bírot a lábáról a sima módolodgal, az abba. igazán csodás. Szűnj meg, vagy. jó? Szűnj meg. Szűnj meg szépen. Talán azt hiszed, hogy én szeretek égni. Vedd tudomásul, hogy a hetzelődésedből nem teszek szert semmilyen spontán tudásra. Nem? Nem? Új motelben vesznek ki szobát. Akarsz lefeküdni? Nem tudom. Nem érzem jól magam. Nem csoda. Három napja alig aludtál. Ez csak részben az oka. Tudod mi bajom? Ez egyszer komolyan félek. Teljes jókkal. Hogy a faszba nyereltem ebbe a szarba? Ó, oh, persze semmi vész. Megnyerjük az ügyet. Csak közben kétszer vágattam sitre magam. Meg tudnám nyerni a pert, ez nem vitás. Feltéve, ha elég sokáig kibírnám éberen és kívül a sitten. Tudod, mit gondolok? Mit? Őszintén. Ha már egyszer ott vagy, és szépen teszed a dolgodat, akkor tényleg szenzációs leszel? Tényleg szenzációs. Már ha csődöt nem mondasz. A börtönben. Ha ez összeesküvés, akkor rávettek mindenkit, hogy hazudjon. Szerinted? Ez a helyzet. Megnézhetnénk a hivatalból kirendelt védőt. Nem csak hogy milyen. Ha becsületes.